Informativos locais da Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco Que emite Dende Ferrol Opai, abrimos estes informativos cunha última hora Estoupa a tarxeta gráfica do computador do noso compañeiro André Pequeno Monstro en plena montaxe destes informativos Dende a redacción da Radio Filispin desexámoslle unha pronta recuperación ao computador e, de non ser así, agradecémoslle eternamente o traballo e implicación con este colectivo. E agora si, sí, benvidas unha vez máis aos informativos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, emitindo dende Ferrol. Informativos que son posibles grazas á colaboración das persoas e colectivos da Bisbarra. Lembramos que este espazo está aberto á participación de todas vós. Podedes deixar as vosas aportacións, sus herencias, denuncias ou pedradas varias na dirección de correo electrónico informativosfilispim.com ou a través do buzón de voz habilitado na nosa web o paíconduasies.blogspot.com Pasamos a sumario deste boletín Nace Extraradios, novo colectivo cultural en Ferrolterra. Diálogo de Novas, ábrese unha sexta causa sobre Reganosa Por Lupe Ignacio Escoitaremos o manifesto da pasada concentración Galiza por Palestina. Marcha Global a Gaza, por André Pequeno Monstro. BDS organiza un acto solidario en Fiada, tamén por Pequeno Monstro. Chamado Urxente, Boicote Israel, por Edu como Choconto, da Radio Reposeira. O escritor Robert Cajiao presenta os xoves 5 de xuño ás 7 da tarde na librería de Ienaganda Nanaron o seu novo libro La Dama de Amboto. O sábado 7 de xuño ás 8 da tarde a Praia de Areamorta en Redes será cenario de excepción do espectáculo Redes. O Festival Río Castro en Araío celebra a trixésima edición. O Ateneo Ferrolán acolle o Benresete de xuño a 7 da tarde a inauguración da exposición fotográfica Olladas. A obra Vidas Asomadas, o domingo no Centro Social Artabria. A Ferrolá Lidia India ven de presentar o seu novo single e videoclip Galinha Bella. Na máquina do tempo Feliz Piñana, a cultura preocupa, Centro Social Ocupado as Atochas. Boas rapaces. Somos Extraradios, eh, somos unha asociación cultural da zona de Ferroalterra formada por artistas locais. Nada, damos un saúdo aí a Radio Filispín. Moitas gracias en, de primeiras por acoller a nosa proposta e eh, por dar difusión eh, e darnos o apoio. Eh, nada, tentaremos promover a actividade cultural da ZOA, eh, crear novos espacios para que artistas de todos os ámbitos podan exponer as súas propostas. Eh, pensamos que somos un... Estamos nun momento de plena efervescencia cultural eh, Temos grupos de todos os estilos que conviven na cidade eh, Sentimos a necesidade de facer grupo De loter pola espacios eh, De facer temas xuntos, de mover bolos De gravar colaboracións Por todo isto, imos comenzar unha serie de concertos En colaboración con concertos cívico de Canido eh, Comezaremos o día 12 de julio cotación de matar gente, turbocracks, de boas e eh, nuca. Todos artistas colaboradores co asociación. Eh, nada, cos cartos recaudados eh, tentaremos conseguir a medio plazo un local para que grupos locais poidan unirse para ensayar, eh, poder gravar temas, llamear xuntos, eh, ter un pequeno estudio, facer algún concertiño. Bueno, unirnos en xeral. Eh, nada, somos un colectivo sólido de xente, máis buscamos colaboración local, cacera eh, artista local está invitado, eh, bueno, local ou cacera uh, que quera unirse o proxecto. Eh, nada, eh, podeis seguirnos en redes, eh, contamos con vos o 12 de julio. noticias dialogadas diálogo de novas Hola Lupe Hola Ignacio que tal que tal vas pois vou bastante ben bueno aéggrome mira quería comentar contigo unha nova que sae no diario digital praza.gal e eh, unha un titular que, que aparece... O, o sábado 31 de maio, é que, a verdad, pois impactou bastante entre as personas que levamos a nos peleando contra a ameaza de Reganosa. non? Porque este titular dice que, tras cinco condenas, o Tribunal Supremo abre unha sexta causa sobre Reganosa, precisamente para estudar como se lle concederon todos os permisos que necesitaba despois de cada unha das sentencias condenatorias, non? Si, en concreto, o máis ben é sobre a avaliación ambiental que foi aprobada no 2021 polo goberno máis progresista de historia. Bueno, pero en todo caso, xa levábamos cinco sentencias condenatorias e sempre a empresa reganosa conseguía baixos subterfuxos Conseguir outra vez de novos permisos, non? E sí. estamos falando de cinco condenas. Sí, sí, de efeito ao permiso que, que lle dera de, de actividade. Este, o goberno de Mariano Rajoy chuleaba totalmente ao tema ambiental, dicindo que non lle facía falta ningún tipo de declaración ambiental, de avalación ambiental a, a planta de Reganosa. Cando é unha das plantas que está situada, unha das plantas que necesita un plan de emergencia exterior e que está situada no punto promontorio, donde hai outras dúas empresas que necesitan un plan de emergencia exterior. Dos doce plans de emergencia exterior que ten galiza tres están en punta, en punta promontorio no Concello de Mugardos dentro da Ría de Ferrol. Claro, que é o que fala, leva falando, desde hai máis de 25 anos o Comité de Ciudad de Emerxencia do efecto dominó que provocaría un accidente, tanto na planta como no mar, nun gaseiro, si, non? A parte, da a parte da casualidade de que precisamente aquel famoso plan de emerxencia exterior foi recurrido e en sentencia do Supremo foi anulado. Mírate que punto está o tema. Bueno, pero en todo caso aquí se abre unha porta de esperanza de que se poda volver a revisar isto, non? Eh, xa digo eh, penso que un, unha nova que despois de 25 anos de loita, pois a xente do Comité Cidade de Emergencia pois vai estar recibindo desde logo como, como un, un balón de oxie non? non un recoñecimento tamén a que como se decían as que queiran ou non temo la razón. Se sí, vamos a parte eu cando menterei me deste reportaxe desta nova que saiu. Eh, emocionei-me bastante porque date conta que son 25 anos de loita e son 25 anos donde hubo moitísimos compañeros que, que nos deixaron persoas moi significativas en Ferrol de feito eh, delas, en concreto Carmero Teixeiro Ten eh, un parque aquí en Caranza Que pasamos todos os días por él eh, en a, a nosa avenida Avenida do Mar A Avenida do Mar Rafael Pillado Desecato tamén compañero do Comité eh, De, de, de emerxencia E xa non digamos O mural que está No auditorio municipal de Ferrol Un mural que, que destaca na sala e Que é un mural de Quesada Que representa a loita contra Reganosa Bueno pois a emoción parte e recoñecemento de moitas personas que xa non están con nós que, que pasaron e nos acompañaron estes 25 anos de loita pois eh, temos que ter todas todastesas esperanzas en que o tribunal supremo xa que acolleu o recurso admitiu a trámite o recurso por certo un recurso que non, non, pudo, non é un recurso directamente posto polo Comité Cidade de Emerxencia non? Non, é, é un recurso é, posto polos veciños e veciñas de, de MEA, a través da aso asociación veciñal, por Greenpeace e por ADEGA. As asociacións ecoloxistas. As asociacións ecoloxistas galega ADEGA. Bueno, pois isto que ven de un pelotazo urbanístico que se deu por parte do Grupo Tojeiro, Que, foi, que é o grupo económico que, que tamén ten forestal do Atlántico, alía o Pegadiño, no? e, e que foi apoiado por o goberno de Manuel Fraga e en base a, a, a, a, a, a, a, a, a un pelotazo no? a un pelotazo urbanístico e que bueno, que acumula unha serie de irregularidades ao longo da... da... Sí, un, un, sí. É un pelotazo urbanístico de 35 millóns de euros sí, sí. non é broma porque é broma. era unha concesión portuaria e reganose esta feita eh, sobre parte dela sobre un recheo e ese recheo hai absolutamente de todo e aquera unha concesión portuaria e en base deso de foi como o que aportou o grupo Tojeiro para a entidade societaria de Reganosa e o sendía Reganosa é un gran holding eh? non nos esquezamos é un gran holding no? sí, donde a xunta de Galicia que creen case o 30% sí, Ten bueno, está actualmente ten as súas polas en Malta, en Holanda, quero dicir, agora mesmo eu creo que o seu nivel de negocio está máis orientado cara a fora, que cara aos obxectivos que nun principio se decía non? que era para garantir a suficiencia enerxética de Galiza. Non? E eu creo que para nada cumpliu con ese cometido, sigue sendo un perigo, ademais, sigue sendo unha eh, construcción ilegal, sigue sendo unha actividade ilegal que non cumple con as normativas que insegura, que é perigosa e aparte está medrou en base a, a corrupción non? entón, bueno, mm. pois pues isto que o Tribunal sí, Supremo porque... poda revisar isto e como os gobernos Unha e outra vez lle siguen lavando a cara A esta instalación Que nos pon en perigo a máis de 100.000 personas Que vivimos na contorna da ría É unha boa noticia si sí, É unha noticia eh, moi importante Pero tídate conta dunha cousa eh, que, que nos esquecemos Moitas veces E isto eh, Hai un documento confidencial Do goberno Fraga Con as empresas que nun principio Se comprometeron a darlle pa diante a Reganosa Porque o goberno Fraga Eh, comprometiese a darlle pa diante a todo tipo de eh, permisos e iso foi o que fixo é dicir, que foi feita así, en cambio todos nos decíamos que era unha cuestión ilegal eh, e sempre recurrimos e aí a proba de que era ilegal están as cinco sentencias do Supremo donde nos vinieron dar a razón e damos partindo dunha cuestión ilegal que era Donde estaba construída a planta, que non era chan industrial, que hubo que volver a refacer o plan de, de ordenación municipal, o plan de urbanismo, e se fixe un plan setorial especial para que a Renosa fora eh, legalizada. Ti mira ta que punto eh, esta situación de, de legal tamén, que a planta comezou a atuar, a, atuar, a, a meter centos xa de gaseiros que van, e eh, e ainda estamos debatindo o día de hoxe e se está debatindo a súa legalidade Sí, desde o 2007 que empezou en sí, funcionamento sí. e ainda sigue, se sigue cuestionando nos tribunais a súa legalidade sí. Bueno, pois eh, eu, eu alegro moitísimo desta de, de nova Eh, teño que darlle as gracias tamén a, ao compañero David Reinero, que é un xornalista eh, vamos, especializado en datos e que fai grandes, grandes aportacións ao xornalismo e á investigación, como fai con este, esta reportaxe. Eh, que outros medios eh, ocultan Hombre, esta, e aquí claro, vamos a, a ver esta noticia. Eh, de Galicia, non quero deixar de, que comamos un pouco máis de tempo os compañeros teño que decir que son moitas as persoas que pasaron polo Comité de Ciudad de Emergencia e que xa nos deixaron e quero nomealas como José Gaveiras ou General Gaveiras que era o, o, o membro presidente de ONRE que sigue sendo a, te, a título póstumo Eh, tamén a Santiago Torrente, a Tito, o irmão de Luz Marinha, eh, entrañable, un dirigente sindical, vamos, como a Copa dun Pino, o Atino Deibe, que fixo o logotipo do comité e tantas cosas que fixo, o a Jesurice Esteve Barro, Xeli, a Regino Varela, a Vitoria Fernández Paredes, a compañera de, de Carmelo, a Ramón Capotillo a Luís Matalobos, o entrañable Luís Matalobos, que o voto moito de menos, a Julio Vieira, a Joaquín Cupeiro, a ese compañero que estaba en Armeria e que, es, que contribueu a que formar a cooperativa, a Julio Pico, a ver, ao que entrañable Bernardo Bastida, con, con, controvertido, pero entrañable e compañero a, a, a to final, a, a, a Emilio Romero, a Milín, o lindo muelle, que bueno, somos moi amigos de... Do, fomos moi amigos, e somos de, do, do seu fillo Milín, precisamente, Emilio. A Mel Sansuán, como non, non nomealo ao compañeiro Mel, que tamén sempre estuvo aquí en esta loita, Rodríguez Pardo, a Rodríguez Pardu, a Helena Sánchez, a compañeira Helena, a Pepe Leira, a, a, o poeta, o sociólogo Pepe Leira, como non, foi un dos que me meteu a mí nestas leiras dende nos anos 74 a Ricardo González Costas, a Cardín, a compañero Cardín, a, o, o, o, o compañero da nosa amiga e, e entrañable tamén Ángeles, que non deixa de, de vender lotería para o Comité e que está aí sempre. E a ojo, como non falar de Vítor Agulló, no seu compañeiro Agulló, con a súa gaita, con súas iniciativas, con o seu caráter, a, a, ao compañeiro Eugenio Pereiro Colce, O, o, o uruguayo un sindicalista de renome un compañeiro de Astano entrañable bon ata a última Maritxe Cuadrado Caruncho, a compañera Maritxe de, de Fucubusán Antonio do Pico Carro e bueno, xa falamos antes de Carmelo de e falamos antes de, de o compañero Rafael Pillado e bueno, gracias por deixarnos estos minutos Si, sí, e eh, eh, bueno, Ignacio, solo dicer que, que esta nova E se si sale para diante o Tribunal Supremo Pois pues, é unha homenaxe tamén a todas esas, estas persoas Que non me aches, que xa non están entre nós, Pero que, que penso que é unha homenaxe E que quere dicir que, que a loita sempre paga pena Paga, paga pena, eh, a loita continua E o verán con nosos ollos, seguro Bueno, pues seguiremos comentando. Seguiremos porque isto, como sempre, é unha... son noticias moi importantes e disto vai haber que seguir falando. Yeah. No momento das ruas e prazas da Galiza seguimos a alzar a voz en solidaridade con o seu povo irmán palestino víctima do xenocidio planificado e executado con impunidade polo estado terrorista de Israel Nestes meses de terror milleiros de persoas foro masacradas cidades, cidades enteiras arrasadas hospitais destruídos crianças asasinadas vaisos escombros e unha pobazón enteira portado ao desplazamento a fame e a exterminación É un crime contra a humanidade que se perpetra en tempo real diante dos ollos do mundo. Agora mesmo, contra as zonas de entrega da exigua xuda humanitaria. Mas non todos os ollos miran do mesmo xeito. E non podemos deixar nunca de dicilo, en todas estas concentracións, en todos os lugares onde teñamos voz, Israel e o seu terror teñen uns cómplices necesarios Sen os sería imposible a súa continuidade do seu proxecto colonialista. Sería imposible sen o patrocinio directo dos Estados Unidos, tanto fai que enxente na Casa Branca. Sería imposible sen a Unión Europea, co seu silencio cúmplice e co seu apoio económico e político xenocidio. A hipocrisia das súas institucións, que falan de dereitos humanos, mentre financian a destrucción de Palestina, é tan repugnante como evidente. Ao mesmo tempo que tentan lavar a súa imaxe con, tímida, con tímidas declaracións de condena, continúa mantendo relacións comerciais, militares e diplomáticas coa potencia ocupante. Vémolo todos os días no caso do Estado español e do goberno do PSOE. Empeñado nas súas mentiras para ocultar os contratos da vergoña coa industria militar sionista. se abonda de denuncias verbais baleiras, se chega de políticas vacías deseñadas a propósito para que non teñan impacto real. en non oso país, a indignación é ainda maior. Agora que o goberno galego decidiu tirar a carouta e mostrar a súa verdadeira xenda, reuníndose as agachadas co embaisador en funcións do Estado sionista nos peores momentos da masacre. Esa xuntanza escura e vergoñenta prodúcese mentre os outros gobernos e institucións populares do mundo se desmarcan de Israel. Feixó, rueda, de que enlle xega a liña teñen as mans manchadas de sangue palestino, convertendo o noso país nun cúmplice máis deste xenocidio. Por iso, Varios miles de persoas estamos xos en 35 localidades da Galiza a demandar o inmediato fin do xenocidio en Gaza e en toda Palestina, o embargo total de armas e a ruptura da relacións co Estado de Israel, a expulsión do embaisador israelí e o reconhecemento efectivo do Estado palestino do río Omar, co retorno das persoas refugiadas. A dimisión de Cain, den de Galiza, se preste a normalizar relacións con quem perpetra crimes de guerra, a aplicación de medidas reais de boicote, desinvestimento e sancións contra Israel dende as institucións galegas, locais e autonómicas. E non imos ficar aquí. No consulto de accións que se están preparando, a solidaridade internacional está a organizar unha marcha ao posto fronteirizo de Rafat e anunciamos que Galiza estará presente da coordinadora galega de solidariedade coa Palestina, anunciaremos nos próximos días os detalles das accións de apoio a marcha e a participación dunha columna galega desta acción internacional. Desde xa, quedamos convocados e convocadas para o próximo día, 16 de junho, para novas movilizacións de apoio a causa da liberdade da Palestina e as marchas a Rafax. Porque hoxe, máis que nunca, dicimos en voz alta Galiza con Palestina. Palestina vencerá. Dorrio río Palestina, Palestina vencerá. Amar, oh, Palestina vencerá! ¡Dorrio Amar! ¡Dorrio Amar, Palestina vencerá! Oh, so what's the truth, and what's the lie? Why the U.S. always fun and genocide? And what is war, and what is peace? And what's our business, always in the Middle East? They take stakes and make tanks and make banks. The West Bank, they bang, bang, and gang, bang. Like AKs, Europe, so the... marcha global a gaza é un movemento internacional non violento e independente que busca acabar co genocidio en curso e con todas as formas de militarización Trátase dun movimento cívico e apolítico. Non representa ningún partido político, ideoloxía nin religión. Representa ao povo, en toda a súa diversidade e o humanismo. Os seus principios rectores son a justiza, a dignidade humana e a paz. O seu objetivo, negociar a apertura da terminal de Rafá coas autoridades exipcias en colaboración con ONGs, diplomáticos e organizazóns humanitarias. El asdín logo de vinte meses, máis de oitocentos días das asasinatos sistemáticos de Palestinas e desde a máxima desesperación ante un xenocidio televisado a diario, unímonos á chamada da Marcha Global a Gaza, unha iniciativa pacífica e humanitaria que ten como objetivo partir desde Ocairo, Exipto o Doce de Suño percorrendo o territorio exipcio cara a fronteira con Rafá, onde Israel retén tres camións con comida, medicamentos e suministracións esenciais, mentre os superviventes do xenocidio en Gaza enfrontanse á fame forzada, ao colapso dos sistemas médicos e a destrucción sistemática de fogares e todas as infraestructuras. Ademais engaden, hai moitas maneiras de participar e todas son necesarias, non podemos facerlos ós. Queremos entender este compromiso como unha loita colectiva pola vida, porque formamos parte da historia e negámonos a lesitimar o xenocidio con o silencio. Toda información té dela en marchetugaza.net Informou André Pequeno Monstro para o Boletín da Filispín. A Plataforma Ferrol con Palestina, BDS, Boicot, Desinvestimentos e Sancios a Israel está a organizar un acto reivindicativo solidario co pobo palestino. Será o sábado 7 de suño entre as 8 e 10 da noite nos pazo fiada na Estrada Catavois 230 en Ferrol. Trátase de recadar fondos para familias palestinas e despedir as persoas da comarca que acudirán á Marsha Internacional a Gaza, prevista para o 15 de suño piden colaboración a artistas plásticas a través de doazón de láminas con temática palestina ou antibelicista. canto artes escénicas musicais ou intervencións poéticas no acto do 7 de suño piden que non superen os cinco minutos en calquera caso creadoras e creadores da comarca ovintes da radio frispin interesadas en participar neste acto solidario debes antes chamar aeo o 5 de suño aos seguintes teléfonos toma de nota 665-02-4469 Por certo, dúas persoas da redazón destes informativos integrantes de Radio Friisping participarán nesta marcha internacional que chegará ao día 15 de suño a Gaza. Se vos parece, escuitamos as verbas de Ignacio e Xan compañeros de Radio Friisping compañeros destes informativos que para todas e todos vos deixaron unhas verbas antes de partir. Son unha das persoas que vai acudir á chamada de voluntarios a nivel mundial para a marcha a Gaza. Neste momento estamos anotados máis de 1.500 persoas de 52 países. Hai un acordo tamén para coordinarse coa marcha por mar, que é chamada Flotilla, que saiu hai uns días de Sicilia. Están saindo tamén compañeiros e compañeras en embarcacións desde a Grecia. Hai tamén ao mesmo tempo unha marcha automobilística polo norte de Domagref, con dirección a Exito, con países de Marrocos, Arxelia e Túnez. Tamén hai programado unha marcha de mulleres americanas que previsiblemente chegaría ao día 15, a Gaza, desde os Estados Unidos. Eh, por que unha persoa como a min eh, se anota isto? Eu penso que xa se viviron, por desgraza na historia, outros eh, desastres deste tipo, que non teño máis remedio que calificar de xenocidios, xenocidas levaron o propio de unha parte importante da humanidade que colaborou con eles. Concretamente, un dos máis coñecidos se o máis, é o holocausto do, dos judíos europeos por parte dos nazis e dos seus aliados na Segunda Guerra Mundial. Por sorte, houbo persoas de todo tipo, nomeadamente progresistas, pero tamén persoas religiosas, que xogando esa vida literalmente, foron quen derroupalos, protexelos e salvarle a vida a miles e miles deles. Eu síntome herdeiro desas persoas. Non poido deixar de mirar aos meus dous netos e ver que están matándose, nenos e nenas impunemente, sin que a comunidade internacional, na súa malloría, faga máis que palabras de condena. Un régimen que é capaz de facer iso non merezo o mínimo respeito, teñen que ser condenados todos os seus líderes nunha corte penal, e digo máis, non só os seus líderes, sino todos os que internacionalmente se apoyan. No Estado español hai persoas que están facendo declaracións que son desde todo punto delictivas porque apoyan ese xenocidio. Por tanto, todo perigo que se poida correr, que algún hai, non o vamos negar, pero tampouco é unha cousa tan inminente como podía ser no pasado, digo, polos que apollaban ao pobo xudeu para que non exterminaran, todo perigo paga a pena se si con iso si é unha gotiña máis, unha pinga máis de auga que eh, faga que o deserto florezca, que a paz prevaleza, que o sentido común e a humanidade se xanquén de derrotar a a alimañas que están instaladas dentro delas. Sinto falar así de seres humanos, pero non podo ter outro calificativo. Isto non ten a ver con posicións religiosas nin pensamentos políticos que son perfeitamente asumibles sempre cando garanticen aos demais o dereito a existir, garanticen a liberdade dos demais e das demais e establezan o respeito aos povos e aos dereitos das persoas por encima de intereses espúrios, económicos, imperialistas e de prevalencia étnica ou religiosa sobre outros. Xamo-me Xan López, son unha persoa traballadora como funcionario da Xunta de Galicia, son galego como tal Boalá e este é o que penso. Hai máis do mes que recibín eh, un vídeo en que falaba Xaiz eh, é un sindicalista de Intersindical Catalana, un palestino afincado en Barcelona, falaba de que se estaba organizando unha marcha a Gaza. Chamangeles unha marcha global, unha marcha internacional. E pretendían que fora unha marcha internacional composta de diferentes personas, diferentes países. E pareceu-me os seus objetivos que era loaves, no sentido de chamar atención a nivel mundial, do que estaba sucedendo en Gaza eh, pareceu-me importante. Tiña muito, varios objetivos moi concretos, pero sobre todo presionar para que pasara a súa humanitária que está ardando ali no rafat, na no pasa de rafat. E ese foi o primeiro contacto que tiven con, con a marcha a Gaza. O día seguinte xa eh, decidín que, que podía participar neso e eh, o estaba mirando, eh? falei con un compañero que, que tamén estaba disposto a, a ir, un compañero xan de, de ferrol e xa empezamos a mover un pouco todos os fios para, bueno, a chegarnos a, a todo isto. Entramos nos diferentes delegacións que estaban colocadas na, na páxina principal da marcha a Gácer ese foi un pouco a decisión xa foi case o momento non? sei que hai riscos sei que hai riscos importantes Entre o primeiro é que é unha marcha a pé son 50 km o segundo que, que é unha zona que está en guerra e está militarizada aquela zona porque toda a zona chama a región do, do norte de Sinaí por motivos obvios é unha cuestión unha zona militarizada E o risco tamén de que na vais que chegar a, ao Cairo pois, fora outra vez deportado, de volta. Non? Ou tamén hai riscos de que poda ser detido durante un tempo e que non sabes atacando. Non? Eu que sei, hai un montón de riscos. Hai riscos tamén por, por cobras, escorpiós e demais que hai nesa zona do, do deserto. E o risco principal é que pase como a flotilla a flotilla da liberdade que, que se xamos bombardeados ou polo menos intimidados pero eu non penso neses riscos para nada e tal, non? parece mentira o que máis me preocupa é a comunicación é dicir, comunicarme con o resto de compañeras e compañeros era o principal, para mí, o principal problema a resolver non? o bom é chegar en, está claro, un avión collemos un avións aquí en Compostela, fai varias escalas, chegaremos a, ao Cairo. No Cairo vamos ter reunión con a delegación de Galiza a Portugal, que non o dicen, que compañeras e compañeros portugueses ná máis que enterarse de que nos estábamos aí, e queremos da Galiza e que si podíamos participar e tal abriron unha súa delegación, que son delegacións estatais, son estados os que hai, a chamarse eh, a delegación de Portugal e Galiza. Eh, vamos ter unha reunión o, o mesmo día 12, pola noite, e eh, o día 13 xa hai a saída dende o Cairo a la Xir, que é unha pobozón que está no Xinaí, e eh, vamos a ir en bus, e ali en, está previsto que o día 13 xaiamos en eh, marcha a pé, non? E despois, son dous días de, de terxetos, preténdese facer de 25 kilómetros aproximadamente cada etapa. E na última etapa sería na, na, en Rafat, unha acampada de, de dous días máis ou tres días, e ali facer a, a presión internacional a través de das comunicacións e de, o apoio solidario que vai haber en todo o mundo o, o día 15. De feito, polo de agora van participar de persoas de 36 delegacións pero hai máis de 50 delegacións abertas en todo o mundo. Polo tanto vai ser importante e entón eses días que se prevén que podemos estar en Rafat que pode ser que non cheguemos pero se non se intenta eso non o vamos a saber nunca e vai ser a situación e o día 19 prevése que, que estemos de volta Eu, mm, imos ver, levo 20 meses, realmente, co, co corazón un puño, no sentido de que está claro que dende esa esta, hai 20 meses bombardeando nenos destrozados, bombardeando hospitales, torturas, secuestrando, levando a cantidad de palestinos, non importa, cantidad de xente civil, morta, destrucción das casas, infraestructuras... Ver a iso en imaxines en directo, sobretodo ver a nenas e nenos facendo desornalistas, ou como pasan fame, ou sugando simplemente, e nais e pais destrozados, familias enteiras. Hai compañeiro compañero a mir aquí que a súa propia familia faltan 30 membros, Todo isto todo isto era, creaba grande impotencia de non facer porque facer si sí que se facía cousas porque levamos unhas 70 mobilizacións mesmo de, de, dentro, aquí en Ferrol nestes 20, 20 meses mobilizazose a nivel de Galiza, un montón delas atos de todo tipo tamén participar moitas cosass compartir a través das redes sociais, escribir, denunciar, Non sei, postar moitas cousas ou enterarse máis daquela historia da Palestina e enterarse máis de, de realmente que o que sucede ou mesmo os agravios que reciben os palestinas e palestinos ou mesmo todas as resolucións da ONU enterarse de todo isto para min era moi importante e tal, pero todo iso quedaba eh, un pouco na minha contorna na minha cabeça e poder pensar que se abría unha oportunidade de facer algo máis Inde que é costoso Para mí teño que decir. realmente son obreiro, Tenño salido un obreiro e non teño tampouco moito diñero. Costame vamos o tema, pero está moi ben investido. Vou sentir satisfacción de poder ir a, a, a Tarrafat nesta marcha en 48 km inda que a miña saúde non é a millor do mundo. Teño certos problemas pero andar si sí que poden andar, eu sei no claramente que que andar. Pero penso que me vai querer me está creando xa unha gran satisfacción o poder facer algo máis e ter ese privilegio, porque para min é un privilegio, neste momento estou subilado, teño 70 anos, pero síntome con forzas de poder facer esta marcha. E esta marcha para min me está causando xa moita satisfacción a nivel persoal e con ese sentimento de que vou facer algo máis. É algo que, que vai aí, no? é emoción que, que te crea isto. Desexamos moita sorte as nosas compañeiras e agardamos como non podía ser menos o regreso dos nosos compañeiros e, ademais, claro, as crónicas do Ali Vivido. Palestina libre dende o río ate o mar. Pequeno monstro para o boletín da Filispín. novo chamado urxente ao boicote a Israel. Diante a situación deste ma gravidade en que o povo palestino de Gaza resiste o asedio a acoso do goberno sionista de Israel, dos seus colonios invasores e ladróns de terras e das súas tropas armadas ata os dentes, sinto a necesidade de seguir falando disto nos infos da Filispín. Nesta semana dou voz co seu permiso previo ás palabras dunha compa que asina como FURIA LA PISTACHA e que traducín a nosa lingua. Sei que vai chegar aos corazóns de toda a xente xa e consciente, mas tamén espero e deseso que rache as corazas máis duras, das que se manteñen insensibles a tanta dor causada diante este xenocidio planexado polo goberno terrorista de Israel, e patrocinado e financiado polos gobernos dos países que se autoasinalan como os máis desenvolvidos e civilizados, e por boa parte das súas súditas, que asistirán aos festivais de música organizados por unha expresa israelita que colabora abertamente con xenocidio do povo palestino. O seu texto di así. Dame pánico, terror, horror, mas non me dan nin melodi, nin caseo A elas non as coñezo en persoa, nin fan parte da miña realidade máis inmediata. As que si non fan son as súas seadeiras, que encalan hasta que hay que pronunciarse a favor dos seus ídolos. No se posicionarán durante estos 606 días desde el 7 de octubre de 2023, que son muitísimos días a favor de Palestina, mas si lo hacen para desculpar a seus ídolos. Hay de como desculpa para su inacción. Colonos ionistas facendo churrascadas junto a balado de faixa de la Gaza, que separa unha mái ás súas crianzas palestinas suplicando por fariña, e do outro lado unha mái ás súas crianzas israelitas sorrindo, gozando, só de saber o dano que están a infrinsir con o recendo churrasco, que, ao invés que á humanitaria, sin consigue chegar, colarse, ata a poboación faminta que está a morrer de inadición. O sadismo, como espectáculo. Un amaico a suas tres crianzas explicándolles, entre choros, que ella no sabe, non pode non quiere correr hasta trinsir algún lote de comida que ha caído ceo, si para eso debe pisotear a otra persona o arrebotarlo de suas mans. Prega para que lle vean cita y pueda recoger o lote que se lles atribúa de forma que no se besan o briga de brigar o matar por comida. A moral como tumba. non posicionarse fronte a un senacidio tan atroz, Levar a tu crianza a comer un menudo Burger King, cadena que colabora con as parte de la israelita, y por tanto con un asesinato de lucias de miles de crianzas que morren queimadas vivas, grabarlo y subirlo a redes, continuar con tu anormalidad, que a tua crianza nunca lle falte o su menú semanal, que este xenocidio non vos arrebaten os vosos hábitos ni os vosos costumes. A rotina como trincheira do silencio cúmplice. E en todo este delirio colectivo, amparo e protección dos valores de cinismo europeos, as que apostamos polo boicote e amosamos repulsa diante a participación en eventos financiados por fundos sionistas, somos as fanáticas. A diversión como escudo. Tudo vai-nos mal. asina furia la pistacha. Informou para os infos da Radio Filispín, Edu, da Radio Raposeira. Vende río a tomar, Palestina vencerá Saúdos e saúde Vidas asomadas no Centro Social Artáulio O domingo 8 de junho, a partir das 19 horas, poderes assistir à obra de teatro Vidas Assumadas, no local do Centro Social de Itália. Uma performance de maquinárias teatro, sobre as mulheres no antigo hospital de caridade. A entrada é feita com o sistema de bilheteira inversa, recomendando-se um mínimo de 5 euros. Pensar, perrar, pijano. Infórma para Radio Twistin, a teu teu. Siempre no, no Seguimos coa xenda desta semana. O escritor Robert Cajiao presenta os xoves 5 de xuño, ás 7 da tarde na librería de Ien, a Gándara Narón, o seu novo libro La Dama de Amboto. Robert Cajiao propón un thriller trepidante no que se mistura a mitoloxía vasca e lendas locais co trasfondo do rural de Galiza e Euskadi. Unha verdade oculta durante anos está a piques de ver a luz, manifesta. Además, o autor de La Dama de Amboto asinará exemplares o sábado 7 de xuño ás 12 do mediodía na Central Librera, Rúa Real 71, Ferrol. O sábado 7 de xuño, a 8 da tarde, a Praia de Morta en Redes será cenario de excepción do espectáculo Redes. Unha proposta do Espazo de Danza da Universidade de Santiago de Compostela a iniciativa da Agrupación Instrutiva de Camouco. O Espacio de Danza da USC dirixido por Juan Carlos Zaera, ofrecerá unha peza coreografada por Rosa Acuña. A agrupación de danza fusionarase co Espazo, as cabrias e as redes, xogando coa expresión corporal e a música. A proposta convertese nunha homenaxe a Redeiras e as cabrias, un dos símbolos de Camouco, As cabrias son isas estruturas de madeira que presiden a praia da de morta, utilizadas antaño para colgar as redes de pesca. Esta proposta é unha aposta en valor do legado mariñeiro do Porto de Redes, aseguran. Lembra, sábado 7 de xuño a 8 da tarde. Haberá aparcadoiro público na contorna do clube de Tenis de Redes. O Festival Rio Castro de Naraío celebra a 30ª edición. Será o sábado 5 de xullo a partir das 2 horas, cunha sesión bermú a cargo de Serra Llaí. A continuación, quenda de xogos tradicionais para os máis pequenos. As 6 horas, o payaso Peter Punk, e despois campeonato de esportes rurais para a mociada de adultos, e para finalizar a xornada festeira, concertos. O primeiro en subir ao escenario será vai Bairrañala Meu. A continuación, tocarán os compostelants Ailá, banda residente na Casa das Crechas, que tocou en míticos escenarios folk de Lorient, Glasgow e, por suposto, Ortigueira. O festival finalizará cun brose de ouro, a banda Shanghai, formación brabú capitaneada polo grande Xurxo Souto. Sábado 5 de xullo, a partir das dúas da tarde, ata que o corpo aguante en Araío, San Sadurniño. O Ateneo Ferrolán acolle o Benres 6 de xuño a 7 da tarde a inauguración da exposición fotográfica Olladas, cuxa autora Marta Gil aporta unha ollada persoal, urbana e sensible á arquitectura ferrolá. Acompañarán e presentarán a obra da fotógrafa Joe Duarte e Fero Compañeiro, como sabedes destes de informativos, lembra, venre seis a 7 no Ateneo. A Ferrolá Lidia India ven presentar o seu novo single e videoclip Galinha Bella. A peza continua a explorar nesa mestura de cancións de autor, folk e poesía urbana na que nos sumerxe a artista de Doniños. Galinha Bella chega como unha peza luminosa rebelde que combina nostalgia, baile, sororidade e unha defensa da modurez como potencia vital. Non o conta a propia Lidia India nesta mensaxe de voz para os subintes da Filispim. Hola, son Lidia India, cantora e compositora da comarca de Ferrolterra, e hoxe quero presentarvos o meu último sinxelo, Galinha Bella. Con esta canción quería rir, chorar e bailar todo ao mesmo tempo. Galinha bella é unha resposta, unha rabia doce, unha mensaxe para todas as que duvidaron de sí mesmas. Para min é como unha menaxe a todas esas mulleres que nos, que nos habitan. E foi como unha, unha viaxe emocional facer esta canción, pois reivindicando un pouco a, a nosa nena interior, as nosas amizades, ao paso do tempo, eh, tamén ao dereito de seguir creando e soñando sen medo a, a embellecer. Por iso de Galinha Bella, fai boca a Aldo. Eh, quería mandar un saludiño forte a Radio Felispín, eh, mandarvos unha aperta forte, que espero que a bailedes e que a disfrutedes, e novamente gracias a Radio Felispín por apoiar a nosa cultura e por darnos voz unha aperta grande. <risa> Pasamos agora a escoitar o que nos trae dende a maquinado tempo André Pequeno Mostro. A cultura preocupa foi o lema elixido por un colectivo da cidade de a Coruña que a primeiros de 2008 transformou unha de tantas ruínas nun barrio senlleiro, as Atochas, punto de mira da especulación urbanística, nun espazo colaborativo cultural, o Laboratorio Social Ocupado Casa das Atochas. Como acontece na cultura libre, levaron a cabo reciclándose en subvencións públicas ou privadas. Organizaron concertos con músicas e músicos fora dos circuitos comerciais, proxectaron documentais, curtas e posibilitaron palestras e todo tipo de obradoiros, contraprogramando a cultura envasada. Un dos sérmolos do proxecto foi o colectivo Invisíveis, creado a partir da problemática do acceso á vivenda nunha cidade como Coruña, onde en 2008 existían 20.000 vivendas baleiras, reducidos locais de xuntanza para a cidadanía e políticas urbanísticas baseadas na especulación e o enriquecimento. As persoas implicadas en as atochas procuraban unha alternativa social e política construída desde abaixo, a través da autosestión, o asemblearismo e a suma de responsabilidades individuais polo ben colectivo. Así, tras unha serie de xuntanzas, deciden ocupar o número 14 da Rúa Atocha Alta e convertilo nun lugar libre de ocio, cultura e aprendizase. O 14 de marzo de 2008 inaugurábase o centro social Casa das Atochas. Os primeiros pasos ficaron recollidos no documentario A Cultura Preocupa, grabado polo colectivo Ollo Libre durante o primeiro mes fundacional. O O colectivismo, a identidade común sempre foi un dos eixos do proxecto. Por tanto, poucos nombres propios fican na memoria. Como non podía ser de outro xeito, Radio Filipín foi testemuño daquel proceso e contouno a través do programa Divertimento para pequenos monstruos. Trasladámonos na máquina do tempo filipíniana ao 30 de decembro de 2008. Falamos con Lautaro integrante da Asamblea do Centro Social Ocupado as Atochas de A Coruña. <risa> bueno, Lautaro, estás aí no Centro Social ou onde estás? Sí, estamos aquí na CUP. Estades na CUP, pues argallando seguro que algunha das actividades non que tedes por aí... O sea, Ose, por exemplo, creo que xa había cousas, non? Los martes suele haber proyecciones de documentales musicales ou de outro tipo e hoxe, pues, al ser fetas especiales estamos preparando e acondicionando o espacio para asociación de año e mañana. Porque o Centro Social das Atochas, le va facendo actividades ininterrumpidamente desde de marzo aproximadamente do ano deste de ano que sí. estamos afindando, non? Si, sí, máis ou menos llevamos eso, nove meses ocupando. Dentro de moitas de de conciertos e charlas e tal, pues más ou menos se van desarrollando unha cierta continuidade, digamos, en la semana. Bueno, e non solamente concertos, non? Sino tamén, pois, pues, cousas máis esudas, <ríe> como charlas, palestras, cantas sí. cousas, non? Se fixeron durante todos estes meses, non? Pues mira, o sea, tampoco puedo acordarme ahora mismo de todas, pero sí, se han hecho, se han hecho... ¿Qué eh, salientarías así, más importante, que ti te, te quedaras así, no? Hombre, personalmente, es una cuestión personal, pues quizás pues las últimas que hemos hecho, que han sido unas jornadas anticarcelarias, se, eh, se organizaban desde un colectivo anarquista que urula, digamos, y forma parte también de una manera autónoma de, de la Ocupa, del Centro Social, combinaba con gente de, Ferro, de Ferrol, de Vigo y de, y de Compostela, unhas jornadas de unhas charras con gente pues, de Bélgica que han venido tamén a hablar da situación das cárceles allí, etc. Quizás, por ser la última, es con que me quedo. E tamén, ademais de esas actividades, por suposto, detrás delas, moitos colectivos, non? Alguns deles xa existentes, bastante importante, como invisíveis, non? Que, de unha maneira, pues, ten que ver moito coa creación, coa ocupazón ¿no? da, das atochas, e outros que se estarían mesmo na, na casa, non? Sí, digamos que al principio eh, entrar en la casa pues fue muy necesario... ...por la situación en política y social que vivía Boruña en, en ese momento... ...y la, la, el único modo, digamos, de hacer algo por todos, por lo común... ...era distintos sectores de la ciudad, distintos sectores ideológicos y políticos... ...unirse, digamos, con un fin, que era la creación de un espacio un poco para todos. ¿no? Pues desde la gente de que llevaba tiempo mirando casas... ...y eh, sobre todo con el tema este de vivienda y tal... ...a distintos otros colectivos, sectores políticos... ...desde más cercanas al independentismo o al anarquismo... ...o lo que fuese... ...pues la juntanza de todos digamos, esos factores... ...ha sido posible que que ahora lleguemos nueve meses de ocupación... ...dentro de la desocupación sí se han desarrollado desde cero proyectos... ...como una familia artista como proyecto cero... ...como también la Radio Libre que se está intentando desarrollar... ...también en este, en este momento. Pues sí, porque ya comentábamos aquí... ...que un dos proyectos que está desde ahí poniendo en marcha... Eh, ...una Radio Libre... ...que se va a chamar Radio Crime... ...Radio Crime, es el nombre que más gustó en la asamblea... ...sí, porque <ríe> se, se abarazaron otros, ¿no? ...así, coméntanos, así, entre nos... ¿qué, sí, ¿qué bueno, es? Tampoco, es que, ...tampoco se abarazaron muchos... ...entre los dos, tres primeros que salían... ...eso pues fue el que más le convenció a la gente... Sí. ...por la cuestión de darle, digamos, un carácter... ...combativo, digamos, a la radio... ...y ya, es un proyecto que se desarrolla... Pues, ...de hace tres meses, más o menos, dos meses y medio... ...por medio de asambleas generales y abiertas... ...con la estrecha colaboración y a resaltar... ...de Radio Calimera, de Compostela... ...que por afinidad y por amistad... ...nos han hecho una mano, nos han prestado cierto equipo... ...para poder empezar a emitir... ...y para poder empezar a darle cuerpo, digamos, a este futuro radio. Fis, este es con él, es algún taller formativo... ...de, de montar, sí. pues, eso, ¿no? Eh... Sí, sí, sí, vinieron aquí, creo recordar, por el verano... ...continuamente estamos hablando por teléfono... las semanas o nos vemos, etcétera... ...sí que vinieron que en verano, gente de Calimera... ...a montar, digamos, aquí un taller de radio... ...la montamos fuera de la, del centro social... Sí. ...y pues decir, nos explicaron más o menos... ...los parámetros, digamos, básicos, ¿no?... ...de, de cómo funciona la radio... ...a partir de ahí, pues, me entró ganas de, de crear... ...una radio aquí en Coruña, como ya existía en Ferrol... ...digo, y en Compostela... ...y desde nada, desde cero, sin mínimos conocimientos... Estábamos empezando a desarrollarla eh, Nos hemos centrado todavía en la parte técnica E ahora que ahora más o menos tenemos las cosas Pues intentaremos desarrollar, digamos más, lo que es la parrilla de programación la, la dinámica diaria de la propia radio Bueno, porque además vos estáis sendo previsores e previsoras E todas esas palestras que organizades na Casas Ocupadas Atochas Pues as estáis grabando e xa forman parte dun arquivo pues, Que en o seu momento se emitirá a través de, de Radio Crime, ¿no? exactamente, o sea, lo estamos grabando y bueno, lo estamos emitiendo, pero tenemos una antena muy pequeñita, que por ahora somos una radio de barrio, o casi decir una radio de calle, ¿sabes? llegamos a los que están alrededor del centro social y se emitan y se graban para cuando tengamos, efectivamente como comentabas tú, pues digamos un equipo más potente que pueda radiar a toda Coruña, pues se pondrán y ya una vez montadas y más bonitas y más chulas. Es la unidad móvil de Radio Calimera, que es lo que han prestado emisor y, y una antena de Patria Garina sí. y eso es lo que está montado y con el afán de conseguir un material mejor, un material propio para devolver la unidad móvil pues a la gente de Calimera que se ha portado de puta madre con eso. Claro. ¿Dónde dónde está desmintiendo provisionalmente? ¿En qué punto do dial? Eh, provisionalmente estamos en el 106.9. Todos los conciertos todas las charlas se emiten eh, pero no ochos puntuales todavía pues no existe digamos una parrilla de programación para brindar digamos pues una continuidad a esos programas pero bueno que quieres que... seguir las pruebas porque pues saiba que 906.9 en, en algún momento determinado pues en esa zona de monteal lo puede sintonizar porque algo sí. va a huir no hay algo muy importante que hubo su primer aniversario no sea como centro sí. social no pues será sobre marzo no aproximadamente Sí, 14 de marzo es el día, pues más o menos el mes de marzo, sí. Y ahí, pues seguramente que durante esa semana pues se agallarán un montón de actividades y será una festa total ya, ¿no? Sí, lo que se estaba planteando más o menos, pues es, si por lo de ahora eh, llegamos hasta marzo, que esperemos que sí, pero bueno, tampoco nunca se sabe, eh, es crear pues, en esas fiestas unas jornadas por la ocupación. Eh, invitar pues distintas experiencias de ocupaciones del Estado, también alguna europea, para, digamos, fomentar, digamos, o buscar también alternativas o redes, más que otra cosa, entre ocupaciones de, de Galicia y de todo el Estado. se ha ido, estábamos comentando, pues que es bastante paradigmático, ¿no?, en vosotros, o caso, no sois es un centro social normal, ¿no?, está desocupados con toda a carga y aseivas que eso implica, sí. ¿no? Nosotros, al entrar, eh, la idea que teníamos era que no íbamos a durar nada, no íbamos a durar dos días, ¿no? También hicimos un buen trabajo, y este es caso de la gente invisible, como comentabas antes, de localización de qué casa se iba a ocupar concretamente, ¿no? Y se ocupó la propiedad de uno de los especuladores de Coruña más conocidos y más perros, no sale otra palabra, ¿sabes? Sí, sí. Eh, entonces se buscó muy muy bien, digamos, quién era el propietario del inmueble en sí. ¿no? Estuvimos estos siete meses una cierta facilidad en ese sentido porque el propietario de esta casa tiene otros asuntos pendientes también y tampoco quería mojarse demasiado hasta no tenerlo todo muy seguro. Uh -huh. Ahora tenemos noticias que en este mes ou ya a principios de año, sí. entre una denuncia por lo penal. Por lo tanto, tenemos que esperar eh, eh, acontecimientos. estamos a ser asesorados por abogados pues que forman parte de este proyecto, con alguno también de Barcelona, a la espera de cuándo llega el momento, cómo llega y cómo podemos buscar, digamos, o rebuscar entre sus propias leyes para intentar tirar más. Tres anos despois daquela de ocupazón, en abril de 2011, finalizaba aquel proceso coa pertinente orde de Saloso auspiciada pola propiedad inmobiliaria de Quenda. Mas superviviu o espírito encantado que cantaban os indios, unha casa ocupada, unha casa encantada. E como non, aquel outro que dicía, un desaloso, outra ocupación. Desde a máquina do tempo filispiniana, co pretesto do 20 aniversario destas emisións, André Pequeno Monstro para Radio Filispín. Até aquí chegou este informativo Lembrarvos unha vez máis que podedes ser vos mesmas Quen participai desde estes informativos Achegando as vosas voces cunha mensaxe de voz Ou por escrito ao correo electrónico Informativosfilispim.com Tamén o no buzón de voz que temos operativo no noso blog Cada co tema Galinha Bella de Lidia India A perdas para todas e saúde. Sabi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 aquí sin filtros aquí a información aquí a tu amor aquí trasancos en acción e aquí a vos das mulleres aquí aquí aquí aquí